هي للصلاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا Men yahdihi Allahu fala mudilla lahu waman yudlilhu fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'du ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu ttaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida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 Për shëndetjit dhe mëshira Allahu Gjelle vë ala, qovën bëzotriju në dhe më të mirë në pengamerve, Muhammedin a.s. Bi shok të ti besnik dhe bi faminë të ti të ndarshme dhe gjithat të dhe sële të njëkën rrugën e ti më të mirë dheri në ditën e gjikimit. Lusim Allahun të barë e këva të ala, që dhjetë që një cili ka, ka, ka kaluen nga mua i bekuar, Allahu të barë wa taala, të në e këva të ala, ta kishtë të shënua në regjistrën e Allahu Gjellewala, thot në libën e ti, fa kususil kasa sa le allahum je te fakkarun. Thot të regoju ti o Muhammed a.s. në gjari të cilat napo ti të regojna, të regoja u njërzë, ndoshtë ata kanë me mendue dhe kanë mundal me kuptu dhe me ndjerë mësime. Anda i sondë, sot me lehen Allahu Gjellewala, vazhdojna me një rëfimë, kur anorë, me një njarje kur anorë të sine ka të regu e Allahu Tebareke vëtala në surën jasin Allahu Gjelle vëala në surën jasin e ka të regu gjithashtu një njarje e cila është për të nëzirë mësime dhe për të përfundue me shumë për e kshilave dhe uzzimeve të Allahu Tebareke vëtala në një qitet për e qitetëve në një qitet për e qitetëve atje në Antakij ashtu ka qenë e quajtur a i qytet në atë ko, ka qenë një mbret zulum qarë dheri sa ka arrit në shkallën që binde dhe dhe ti binde njërzit dhe ti detiroje njërzit që të besojnë se a i mbreti ka qenë vetë zotë. Si që ka qenë qështja e firaunit. Si që ka qenë qështja e firaunit. Sepse firaun, do me thonë kryeljartë. Firaun, i cili ka jetu e me musën aj nuk e ka posë emrin firaun aj e ka posë emrin rëmsis aj cili ka është badafacu e me musën a.s. mirë pa po Allah që ka përmen emrin Allah që ka përmen emrin sepse emrin s'ka rol roli ka qenë se qëfar pune ka bëj e pune ati ka qenë firaunie krylarci dhe mëndjemahtsi sa që i ka bin njërë me bëndu se ajo është zot Gjithashtu ne ka citet, tësinë përshun Allahun në surën Yasin, tësinë njerzit e lexojnë, mirë po nuk meditojnë në ngjarën tësinë Allahu xallahu ala e përmend. Kymbrat i ka bin gjithë popullatën se kish Zoti, siç bindën në shumë kohëra të sistemeve komuniste, të shteteve komuniste ku bindën njerzit se sekretari është Zoti dhe s'ka dikush më i dallatina për vall. Allahu te baraka we taala nuk ka citet për citetave ku a dhërojët diku shqeter pas Allahut, vetëm se dërgon për nga merë. Ndërsa Muhammedin sallallahu alai sallam e ka bo vull të për nga se alehi salatu e salam ka thonë thirja ime ka me dëpërtu në gjdo shtëpi. Thirja ime ka me dëpërtu në gjdo shtëpi dhe ashtu ka ndodhë si qka le emru për nga meri sallallahu alaihi wa sallam. Allahu të bare kjo të ala fillimish këti qiteti a ja dërgon dy të dërguar. Dy të dërguar i pari me emrin sadik dhe i diti me emrin saduk sadik dhe saduk dy të dërguar të Allahu të bareke vëtë ala për t'ju than këti populli se ju nuk lejohë të adhuroni këtë mbrejtin po adhurimin në nështrimin dunimi a bë Allahu gjellewala kryusit tuaj jo a i cili është si kur ju në kryim dhe i dopt si kur ju a i smeriton adhurim mirë po nështë si zakon i njerëzve. Qëfar më pritje i bojnë pengamerve? Pritja e tërë është refuzimi. I refuzojnë. Dhe mbëjti i merë këta di të dërguar dhe i futë në, në burë. Përfundimi këtëra është në burë. Mirë përpallë se me i futë në burë, këta të dërguar ja u të regojnë një mrekulitës në kanë pasë. Sepse pengamertë Allah i dërgonë me mrekulia e që quajtë muajgjizeh. Muëgjize për të vërtetuar për nga meri e tëre. Qëfar muëgjize kam pas këta? Allahu gjellëval e ka mundësua me i shëruhe të sëmurt. Allahu gjellëval e ka mundësua me i shëruhe të sëmurt. Nërmal me lejen Allahu të barekja wa taala. Në atë qytet e takoj një njëri i cili quat në transmitime Habib e në gjarë. Habib e në gjarë. Allahu e ka përmen edhe disa fjallë të këti njëriut. Ky njëri e ka pas fëmijën e qmendurë ashtu ka lënd i çmendur e takoi kët njerëj dhe i folin për Allahun i folin për krijosin e gjithësisë dhaj beson dhaj beson thotë ju të dërguar a keni ndonjë mrekullim që të mundni me ndihmë thotë ne i shërojmë të samurët thotë birin e kam të samur është i çmendur i thonë na sjell neve dhe me lejen e Allahut te baraka we taala ai dalosh shndërrohet në një rit më i menjëshëm në njeri tamam me mendje të shëndosh. Dhe kje falenderon Allahun shumë dhe i shtohet imani shumë. Dhe fillon njëzë me ju të reguë se besoni këtyre pengamerve, besoni këta pengamerve. Dhe shkoni gjindë, gjithë njerëzëzatë kam probleme me së mundje dhe i bete këta pengamerve. Dhe shërohon me një numër i madhë i njerëzëve. Shërohon një numër i madhë i njerëzëve. Mirë po këto pengamerve, asë një njeri nuk e shërojnë vetëm se pas shërimit i folin për Allahun të barëke o të ala dhe ju thoi se na nuk e kena shëru për e ka shëru Allahu gjallu ala kryusi dhe ata thënë Allahu, Allahu kush është Allahu Allahu është ajë cili meriton adhurimin dhe jo kim breti juaj deri sa në përmjet spionimit arrin lajmit të këm breti dhe mbreti i burgos dhe mbreti i burgos automatikisht Allahu të barëke o të ala Nuk më mjafton çështën me kaçë, e dërgon edhe një pejgamber tjetër, edhe një pejgamber tjetër, që s'ka thënë Allahu xhallavala, "Wa 'azzazna hum bithalith." Do ata dy pejgamber i ndihmuam me dmitë tre. Ja çumëni pejgamber të tretë. Në transmetim tret e ka ardhur se ky pejgamber i tretë e ka pas emrin Shelum. Emri i ti tij ka qenë Shelum. Kur dërgohet në këtë qytet takohet me kët Habib en-Najar i vetë mi besimtar shka e prit këtë pengamer dhe ja të regonë se jam i dërguar nga onë allahut e bare kjo e tala thot ata pengamert prej mi gjvetu janë në burg dhe ki popull është prej tabiatit të, të ti dinak dhe trathar ruo ju sepse këta nuk të besojnë madje të lëshojnë tek, tek mbrejti dërsa qështje mbrejti të është me të futë në burg qëfar me bo thot Thotë të nëtonë një mënirë me shpotue, mëse të regomen një arrastin tanë Mirë Allohu të vare kjo të alë këtë pengamere qënë të pasur Dhe ki shkon të ministrat e mbreti dhe diskuton me ta Dhe normale ka qenë se ministrat kur qofin pare ata blokohen dhe verbrohen kur qofin të hola verbrohen dhe ki në përmjet të holave afroho të ministrat Pas afrimit me ministrat afroho të mbreti deri sa i pëlqen Moabeti i pëlqen të holat mbretit të tina dhe afrohen atë shumë sa që mbreti filon me i të regu për jetën e tina duke i rëfi për jetën e tina arrin të qështja këtyre dype nga merve dhe thotë kështu dhe kështum kan dojnë dy njerës të cilët thojnë se une nuk meriton njëzit me më nështru muhe po për da shka menguhe dikant shka quatë Allahu të bareke o të ala thotë e qka punë atyre dyve Thot atë dhe thonë që i ka dërgu Allahu Me në thyrë të kruga e tina Thot i ku në fut në burk I ku në fut në burk se kam botë shregullime Tiranave ju dukët shregullim thyrëja për nga merve Qish kena menzirë prej mësimeve të kësa i njarje Thot mirë Thot aban mi thyrë të paraneve e paranjerëzve Debatojnë me ata Debatojnë a shkathojnë Tilojnë a të ndëgjojnë Dhe ki thot shka problem thyrëj Habitat thyrëj thot Thotë, jahobaj do pitë ja unën të këshirë mi qëka thojnë ata. I thirë. Kur i thirë, ki pengamer i tretë, këta e njofin që është pengamer i Allahu të barëke o të ala, dhe i thotë, o, ju di. Pse i një fut në burgë? Thotë, se ne i thirë thir, njërzit në besimin Allahu të barëke o të ala. Me au dhuru Allahun gjellë vala dhe jo me au dhuru këtë mbrejtim. Mirë thotë, ju, qëka është puna, qëka u bostë të betë më u fut në, në burgë? Thot, a kini diqka me veti për e mrekullive, thot, neve i shërojmë njerëzit me lejën Allahu të barë e kjo e të ala. Thot, nësa ja u biu në disa njerës të smut, a muni me vërtetu këtë qështje, ata i thojnë sjele ka ndush për e të sëmurve. Thot, ka me ja usirë një njeri i cili nuk i ka sitë, po në vend tësive e ko lë kurbë, bo dhe ko këtë komplet, nuk shëf asë pak. A muni ju me asjelësit? Thot, me lejën Allahu t E sjellën këty djalosh i samur dhe këta me lejnë Allahu te bareke we teala e sheroin. E sheroin djaloshin dhe e sjellën disa tjerë dhe i sheroin. Dhe, dhe mbreti shikon. Pasi kalon, shkojnë i thotë mbretit, këta pe bajan një punë të madhe. A mundesh ti me vakt diçka ndjeshme? Thotë po mua me bë. Tre natë. Po mua me bë. Thotë sjellni disa njerëz të samur. Hajde sheroj Fillon me filozofu dhe zba zbahet kurjon. Ashi nuk ndryshon gjendja as një grimc. Fatkë ta e paskan rrugën e vet e vërtet ndërsa ti e paske rrugën e kot. Kta i mbreti thotë, edhe ti kokës si ata. Thot po, unë jam i dërguari i Allahut te bareke u teala për më ta vërtetuar se ti je kurkushi dhe ç'ki mundi si me bë dhe pretendimin çka i ja u ban njerëzve se ti meriton të mahdhur është i kot seq tapa e nga mart po e shëroj njerëzit me lejen e Allahut xhellahu ala dersa ti ski mundi me bë, as asnjë sen. Ju urdhon, ushtrijen me me burgos edhe kta. Ju urdhon ushtrijen me burgos edhe kta. Mir po tash vendos sot, shpejtojan i vrasjen. Shpejtojan i vrasjen këtyre penga narve. Duke u shpejtu këtyre vrasjen, vjen ki Habib en-Najjar. Duke shpejtuë prej te një vend i largët duke shpejtu e prej të një vend, i largët dhe i thot, ja kaumi i tebi ul murselin. Allahu gjellu ala e ka përmend kënë gjarje. I thot, o populli em, po pasoni të dërguarit, pasoni të dërguarit, i tebi u me, me lajes e lukum e gjëran. O populli em, pasoni të dërguarit të cilet prejuve skërkojnë të holla, të dërguarit, Asë një dërguar, asë një pengamer, nuk vjen të popullim ju lip të hola. Nuk vjen të popullim ju lip pare, asë pasuri. Lea jes e lukum e gjra, shë ju lip pare juve. Po shka ju lip? Ue hum muhtedun, ata janë fillimisht të uzuar. Ata janë fillimisht të uzuar. Pra pasoni pengamer, dhe cëtë janë në uzuim dhe pre juve nuk janë të kërkue pare. Allahu Gjellewale ka përmenë fjallën e këti habibën në të gjarit një njeri i thjesht i cili ka besu të dërguarve s'ka qenë ki penga mërë po Allahu Gjellewale ka registru fjallën e tina sepse është interesantë një fjallë që cilën e ka transmitu Allahu pas e ka fut këtë njeri në gjennet e ka transmitu fjallën e këti njeri u të habibën në të gjarit qëfar fjallë e ka thonë të madhe pas e ka fut Allahu të bare kjo të are në gjennet kazan w mali la a'budu alladhi fatarani ju ka than atyra njerve pse mos ta adhuroj allahun i cili m ka kriju mue çira çfarë mënyre të argumentimit kjo është mësim për atë se do të bëjnë thirrë rrugt të allahut te baraka utala mali pse unë mos ta adhuroj ata i cili m ka kriju mue pse ta adhuroj dikën që s'm ka krijuë uhum yukhlaqun Në jetë tjetër, ka të në Allahu të barëk e vëtëala, ata janë vetë krijesa. Ata janë vetë krijesa. Si ka mundësi njeri ju me adhuru krijesën e me harua Allahu të barëk e vëtëala. Ajë cilja ka lëshu e të mirat pa numër. Njeri ju, nëse fillon me i numëru të mirat e Allahu të barëk e vëtëala, s'ka mundësi me dalë me logaritë saktë. Së mundët me i dalë në qëshë sepse të mire të Allahu, të barëke, janë të panumërta. Pasta ju ka thonë, ojë njërëz, besoni për nga mërëve, sepse tëkë Allahu, të barëke, këtë alë, këtë alë, këtë alë, këtë alë, e Allahu, gjellë, alë, kam ju pitë, se qëfar përgjigje ju keni dhanë për nga mërëve, e të tëkhidhu mindunihi alihetun, ju ka thonë, o populli jemë, a ka mundësi, une me mendje të shëndosh, me adhuru zot pos Allahut i juridni rrahmanu bidurrin, la tughni anni shefaatuhum shejëa. E nëse une goditna prej mëshirusit, prej Allahut me dë një të keqe, me dë një sprov, këta zotat e rejshëm, këta putat e rejshëm, ky mbreti i rejshëm, i cili adhërohet pos Allahut gjellëvara, s'ka mundësi me mahek të keqen. A i shikoni njerëzit kur binë në halë dhe të lashe të mdoja. Kuj t'i drejtojnë? Vetëm Allahu të barëkja vëtë ala. Kjo natyra njerëzve. Fitrat Allah i leti fataran nëse alejha. Natyra në sinën Allahu gjellewale ka kriju njerëzit. Andaj këta ju ka përmenë. Habib e në të gjari. Nëse Allahu më shlon një së brovë. A mund në ma hek ta? Ska o mundësi me ta hek. Allahu më dhe më dheshuni së mundje. A ka o mundësi me ma hek ta? Ska o mundësi me ta hek. Vetëm Allahu të barëkja vëtë ala. Mirë po a është besimi i saktë, nëse njeriu i beson Allahut vetëm në gjëndjen e dobësuar, nuk është i saktë. Besimi i pranuar te Allahu xhallahu ala, kur është njeriu në gjendje të rahatshme dhe beson. Kur i ka këtë komoditetin të plotë dhe beson, ndërsa kur është në vështirësi kanë besuar edhe mushrikët. Allahu xhallahu ala ka thënë: "Wa idha raqabu fil fulki da'u Allaha mukhlisin lahu ad-din." Mushrikët jo besimtahet kur hipin në anije. Dhe neve, thotë Allahu Gjelluala, ja u dridhë mi anijën. Ajë cili e ka provu këta edin, qka është me, me u dridhë anijën në mid, midis të dejtit, që farë far frige pason. Thotë Allahu Gjelluala, da'vu Allahë mukhlesin e le huddin, e lutin Allahën sinqerisht, si besimtar të plot, e kur dalin në tokë, fe i dhabihim ju shrikun, kur dalin në tokë rahatë, i bojnë shirkë Allahut të barë kjo të ala i bojnë shirkë Allahut gjellë gjellë vala, pas ta ju ka thonë o e la ju në qithun dhe kur jam në problemet të mdoja s'kanë mundësi këta zotë atë rajshëm me mdihmua inni idhen lefi dalalin mubin e nëse unë e i besoj këti mbretit nëse unë e i besoj këti mbretit si zot inni lefi dalalin mubin, une jam në një devijim të humbur të larkët, në devijim të madhë nëse unë e i besoj timretit. Pastaj, i ka shiku këta për nga mërtë. Habibën në gjari. Habibën në gjari. Habibën në gjari në fund ka përfundu i gurzum prej popullit të tina. I gurzum ka përfundu. I vdekur ka përfundu. Mirë pa Allah, të pare këvëtara, si që përmendëm rasën e lukëmanit i cili ka qenë i zi dhe robë. Pa Allah, se ka këshirë pikondit të të zezës dhe asë pikondit të varfrijes për e ka këshirë pikondit të zemrës të tina dhe mëshirës të tina dhe shpirtit të tina ju ka drejtu për nga merve ju ka drejtu dhe për nga merve i ka thonë inni amen tu bi rabbi kum ju ka thonë për nga merve une besojnë në zotin e juaj une janë besimtarë si kur ju fesma unë dë gjëmni dë gjëmni dhe dëshmoni ditën e gjikimit se une janë besimtarë Dëshmoni ditë në gjikimit Se one janë besimtar Si ju Populli Populli kër e mori dhe ka qenë plak E kanë morë dhe e kanë gurëzue E kanë gurëzue dhe e kanë shkel Me gurëzit dhe kam Deri sa e kanë bytë Deri sa e kanë bytë Kër e kanë bytë dhe i ka dalë shpirti Allah o te bare kjo e te ala Në vend Në atë qast I ka thonë Kile dë khullu lë gjennë Allahu të barik vë taala në sura jasin Thot, i është thonë këti njeriut Futu në gjennet Futu në gjennet Futu në gjennet për pastërti në tënde Futu në gjennet për imanin tënde Futu në gjennet për besimin tënde Nërsa ambijenti dhe mjedisi jotë Ket janë jo besimtar Futu në gjennet për ndihmë të sële njahobane Për nga merve Futu në gjennet Thot Allahu të barik vë taala Kile dhe tela dhulul janna fa ithamati futu na jannat e çka tha ke njeri kjo ma interesante kjo pjesë tësë na transmeton allah te bareke o taala qala ya lita qaumi ya'lamun be ma ghafar li rabbi w ja'alani min al mukramin shikone mos i ka vdek ka thepfundu çështjat e atina os fut në xhennet e ka morr shpërblimin allah te bareke o taala pa logari qala ya lita qaumi tha oh mirë për popullin ten oh mirë për popullin ten a populli ti e vrajten populli ti e, gur e gurzuan populli ti u ban shkak për vrasin e tina populli ti vetëm se kishtë besu Allah unë gjellë u ala e gurzuan sikur qikur e, e goditë një dit për e dit dhe pengamerin sallallahu a.s. dhe mundonin kurejshet ata paria krielart ju tha e bubekri e të këtulu në rëgjulen Eja kule rabbi Allah I tha e bubekria i cili e kisht zemrën e qilëtër Me besim në Allahun të barik jo, të ala. I tha E të këtullu në rëgjulen Eja kule rabbi Allah Tha doni me vra një njëri Vetem se thatë Allah o a zoti jema A vetem për këtë Për këtë ju duket kjo gjuna që doni me vra Kështua Tabijoti disa njerëzve Natyra disa njerëzve nuk ju do këtë nërman me besu vetëm Allahu të barëke vëtë ala për mja bashkanë gjitë edhe urtak Allahu të barëke vëtë ala mja bashkanë gjitë ministrat të ndryshëm krijetar të ndryshëm tiranat të ndryshëm, komunizmat të ndryshëm e të këtulunë rëgjulen e një kulë rabbi Allah a vetëm se thotë vetëm Allahu në du më adhuru të këtulunë, do një me vra qëka thakin njeri ju ja lejtë qaumë i ja alemon oh mirë për popull Për shka më ka falë, Allahu, jam mua, junohin tëmë, para se më qenë besimtar. Wa gja'aleni minë lë mëkramin, dhe më ka bo mua prej gjenet live. Më ka bo mua prej gjenet live. E qëka dhe me thonë, më bo prej gjenet live? Dhe me thonë, me hitëk, Allahu të barë dhe kjo wa taala, në atë gjenetët së në e ka qujtë, ardhu hasse mawatu, wal ardhu u iddët li lë mutë tëkin. Gjërsia, e ati gjenetit është së shiëli, sa të shjeli dhe toka u idet lill mut të kin është përgadit ki gjennet për njerëzit e devot shumë le humma jesha u ne fiha u le dejna me zid njerëzit luftojnë njerëzit luftojnë në këtë dunja për me pas shka të doje ama së mundët me pas shka të doje sepse Allah u të bare kjo tala e ka këtë ndorë shka, shka, shka të doje e njerëzit luftojnë e njerëzit ka të doje vetëm kërkesa është në fitje dhe përgjigja vjen në monir automatike. Me një ardhjem përgjigja. Ja lejtë kaumi ja alemon. O, mjerë për popullin tem si kur të dinte. O, mjerë për popullin tem si kur të beson të Allahun të barëke o të ala. Mjerë për popullin tem si kur të dinte. Se kjo dunjo, s'ka në qenë, s'pa s'ka qenë kur gjo. Për ata në dhejrën e matë që ka me ka dhe në Allahun të barëke o të ala n që ka ndohet me këtë popull, me këtë popull i cili, prejnatyre së ti ishte popull jo besintar, prejnatyre së ti ishte vërasja e, e pejnë nga mërëve, disa djetarë kanë thanë, jo gjithë populli e vrajtën pejnë nga mërët, po pëse Allah i shkatroj komplet, mbreti dha urvër më i vrajtë pejnë nga mërët, dhe me vraket në të gjarin, e disa prejtyre e zbatuan urvërin, jo kitë populli, e pëse Allah i shkatroj kitë popullin, Sepse ata Nuk kanë ndalurse si pivranë njerëz pa drejtësisht, jo hashtag. Për mruajt dënyonë të tyre hashtag. Për mruajt levërditë të tyre hashtag. Për mruajt bollocët të tyre hashtag. Dhe lanë mbretin me ushtrinë e tij me çka doje. E Allahu tevarekeu te ala ai la ashtu. Ja. Këto te Allahu xalla wala wama anzalna ala qawmihi min ba'dhihi min jundin min as-sama. Ne është i populli pasi e vrarën kët njerëz të pafajshëm vetëm se i besoj Allahu të barik e vëtala nuk jaqum dhe një ushtri për qëllit nuk jaqum dhe një ushtri për qëllit u e më e kun në mund zilin dhe ashtë qojnë nga dhe një ushtri për kësi popullit të veçli se pëtë e të Allahu kretjan të veçli fuqia Allahu të barik e vëtala krasim me njerëzit e përse njerëzit dhe njerë ju dukët fuqia e modhe që, që e kanë mirë po janë të dopë për Allahu të barik e vëtala Allahu dh E qëka i banë në këti populli? Jaqum Gjibrilin Me bërtit një të britme Gjibrilin, ale i salam Melatësja ma e madhe Për të cilin ka thonë Për këtë melatësja të cilin ka thonë Për nga meri, sallallahu aleyhi ve sellem E kam pa po Gjibrilin Me gjashin flatra Gjashin flatra Me flatrat e tina E përfshike horizontin Univerzin e përfshin kretë Gjibrili Kjo është vëshni melatësja, Allahu, te barë kjo tala Në gjithdo krahë të ti, dilëshin margaritar dhe diamanta pa numër. Gjibrili, a.s. Ajë qële ka zbitë Kur'anin Allahu të barëke vëtala. Kjo fuqia e një melashe për melasheve të Allahu të barëke vëtala. E paramendojë Allahun gjellewala. Paramendojë Allahun subhanahu vëtala. Qaj i boni këti populli, ja u qaj melashen Gjibril. Illa sajhëtën në wahide, vetëm një të britme, fë i dhahum khamidun dhe për një çast mbetën të shtongur kët popull. Kët popull i mbetën të shtongur prej dënimit Allahu të Allahut Tevareke u Teala. Andaj Allahu Jellala e përfundon këngjërinë me shkatrimin e kët populli, me shkatrimin e kët populli. Pastaj thot Allahu Jellal në vazhdim Ja hasraten alël ibad Ma ja tihim mërësulin Illa kanu bihi jes tehzi unë Thetë Allahu te barike vëtala vazhdim të surës jasin Oh mjerë për robërit e mi Oh mjerë për robërit e mi Nuk ju vjen dëni penga verë Vetëm se bon hajgare me ta Nuk ju vjen dëni i derguar Vetëm se bon hajgare me ta Kjo anë atyra njerëzve, subhanë Allah. Bojnë hajgare me mësime të pengamerve. Bojnë hajgare me kshilat e Allah o të barëke o të ala. Nuk e mori seriosisht rrugën e pengamirit, sallallahu a alaihi wa sallam. Ma je tigim më rësulin, illa ka nubihi jesseh zi unë. Nuk ju vjen dhe një pengamert, vetëm se bojnë hajgare matë pengamert. E Allahu gjellë u ala thot, ishtë tangën më një të britme, më një të britme të Gjibrilit, alaihi vetëm Allahu edin atfuci ta britmas atfuci ta britmas sepse dita e ngjikimit Allahu xhallahu ala parasen e bo qiyametin el soña ta britma dhe ajo britma e ban qiyametin dhe ajo britma e ban qiyametin e Allahu xhallahu ala ne ka qshillue me kët ngjarje ti me moru msimë elam yero Këm ehlekna qablehum min al kuruni Ennahum i lejna la jërgjeun Thëtë Allahu të barëke wa ta'ala A nuk i shofi njerëzit Sa qitete dhe sa popu i kemi shkatruar A mendojnë këta të cilat janë gjallë me tija o muhammed E me Omejdi a.s. ka dek Po tash neve në drejtojtë kja jet Ennahum i lejna la jërgjeun A mendojnë njerëzit të këneve së kanë më këthje A mendojnë njerëzit të këneve së kanë më këthje Kur sësi Kurse si të këllahu të barëke vë të ala, el mund tëhe, inne kullun lemma gjemiën ledejna muhtarun. Vajshdëna jeti Allahu të barëke vë të ala në surë e jasin, të gjithë, dhe të Allahu gjellu ala, kullun, të gjithë, gjemiën, vërtetim, tapë përjaçtim, ledejna, të, për të këneve, muhtarun kanë me u paracit në prezencë, par Allahu të barëke vë të ala. Andaj me këta përfundon rëfimi kur anor në njëjarje së jasinit. Njëjarje së jasinit. Kjo në njëjarje e këti populli me pengamert, tri pengamert, sadikin dhe sadukin dhe shelumin dhe njerijun e varfër, njerijun e varfër besimtar, habibën në gjar, të gjarë, Allahu Tebarek e Vatala e rëfim në livrën e tina përmendjerë mësime prej mësimeve të parë shkaj nëzhenja preksanjari është se Allahu të barëke vë të ala nuk len popull pa jaquni për nga marë s'ka popull që i kam betë pa për nga marë ka thonë Allahu të barëke vë të ala wa la qad be'athna fi kulli ummet rrasula an i'budullaha wa jitenibu të taghut Allahu gjellë u ala thëtë në gjdo popull kemi ndërguar gë një të dërguar kemi ndërguar gë një të dërguar Prej onës Allahu të barëke vëtë ala Mi jau thonë një fjallë Vetëm një fjallë Jo ma shumë Eni budu Allah Adhurane vetëm Allahun Besone vetëm Allahun Besoni libret Allahu të barëke vëtë ala Nështronë juni vetëm Allahu gjellë vë ala Bindjë juni Me bindje të plot Absolutë vetëm Allahu të barëke vëtë ala O gjithë teni budt të agut Dhe largojë juni të agutave Qëka është tagut? të si në përmendë Allahu Gjelluar në këtë ajet, ku thotë, kitë pengamert, ja u kanë thonë këtë fjalë popojve të të tëre. Tagut, djetarë thonë, gjdë kujna, i cili i drejtohët, dhe i kushtohët i badeti atina, lutja atina, mbështetja atina, adhurimin e volil absolute atina, ajo është tagut. Ajo është tagut. E Allahu Gjelluar a pengamert i qanë, me qërë njësë këtë tagutin. Me qërë njësë këtë pagutin E ndë njëherë djetarë kanë thonë Tagut botë edhe vedvetja e njeriut Vedveten Në surët furkan Allahu të barek e vëtale ka përmen një ajet Për një kategorit të njerëzve Ku ka thonë Allahu gjellëvala E fara ejte menit teha dhe ilahe hu hawa A e ki pati atë njeri I cili për zot të vetin Për zot të vetin E ka mordë kanëman e vet Dë njëherë e kanëmja Dëshira, epshi Vrulli për me u bëhë vetëm ti që ka të tush, do njëherë bëhët i adhuruar, posë Allahu të barë kjo talë. E Allahu gjellawala i thët, munës, e fe entet e kunu aleihi u e kile, a munë është ti me mbrojtë këtë njeri prej meje? A munë është ti me mbrojtë këtë njeri prej meje? A munë është ti me mbrojtë e përëj meje? A munë është ti me mbrojtë e përëj meje? A munë është ti me i dalë mbrojtë e ati? Aitë që lidhron dikantër pas Allahu te bareke o taala e bën shirkun dhe ortakllogun më të madh, Allahu xhellahu ala s'afol kur. Kjo çështje është e prëme. Ka thënë Allahu xhellahu ala inna Allahu la yaghfiru an yushrak bihi wa yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allahu s'afol Allah Allah kur kujna bi washrk. Ai që i bën shirka nuk s'afal. Dhe kta e ka prë Allahu te bareke o taala. E ka prëse ndriçon wa yaghfir ma dun zalika liman yasha e gjona o tjera por vet shirku ja fal kujna doje ja fal kujna doje ai cili pendohet ja fal allah te bareke o taala por e mos mupendo më allah o xhellalala ja fal me mushirin e tina mir po shirkun se falkur shirkun se falkur and allah te bareke o taala prej mësimeve të këtij ngjarje është dhe kurani allah o xhellalala është për të nxjerr mësime kjo është këshill për çdo besimtar sidomos në këtë muaj Askush prej neve nuk e ka shtëpinë në zbras me një Kur'an në gjuhën shqipe. Askush prej neve nuk ka në shtëpinë e tij as paku një Kur'an në gjuhën shqipe. Wallahi, billahi dhe t'Allah. Allahu tebareke وتعالى kam të ka pyet për çdo sekond çka ta ka thon, sa ki nda ko për me lexu librin e Allahu tebareke وتعالى. Kam me vetë Allahu te bareke si o teala. As se si mos gabom u mashtrua. Ola ya gurranakum billahi al-gharur. Mos gaboi Allahu xhallalale që ka m'mashtruu shejtani se Allahu te bareke o teala kimunsi me ikpi pergjecies. Kurani te sin Allahu xhallalale ka përkthynë gjuhën shqipe. E ka thue posaçërisht njerëzit me një përkthim në gjuhën shqipe se ti i cila kupton gjuhën shqipe me lexuar librin Allahu te bareke o teala. Me lexuar andaj dietar është shumë të kan thonë ata të cilët se kuptojnë gjuhën arabe, ma va djuhen, ti, se vao po shme lexuën në gjuhën e tij sesa në gjuhën arabe. Sepse në gjuhën arabe ka se vao leximi, po. Mir po Kurani fillimisht ka zbrit për mo kuptue. Kurani ka zbrit fa qusil qasasa la anhum yetafakkaron. Allah do t'regojë ato çka po të tregojnë, por për çka? Me morr mësime. E çish marr mësim nëse se kupton? Çish marr mësim nëse se kupton? Andaj, marën sishmë është me ledhu në gjuhën që ka e kuptën. E Allahu gjellëvala, jau ka mënështë gjithë popullit në botë me përkëthije libën Allahu të barëke vëtë ala. Me mërë mësimin nga libën Allahu të barëke vëtë ala. Andaj, s'paku kushtëja libën Allahu të barëke vëtë ala disa qaste. Ka thënë Uthman, Ibni Afani, radhi Allahu anhu wa ardahu, le u tahë harat kulubu në, më është e biatë min kelami rabbiha, me pëkon këto smunul mungin smunul mungop për fjalën e Allahut te barekuhu te ala njerëzit çun pengopun subhanallahu me muhabbet edhe me xliset të këta me përgojime të këta me muhabbete xhag të cilat i çojnë në mëkate dhe rebelim ndaj Allahut xhellahu ala smunul mungop amali binallahu xhellahu ala e kanë lan anash Liben Allahu te baraka ve taala e kan lan anash e Allahu xhella wala e katregon fjalta pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem ne sura alfurqan ku ka than wa qala rabbi in qawmi ittakhadhu hadha alquran mahjura ku ka than Allahu xhella wala e katrasmetu ankesën e pejgamberit alaihi sellem ka than pejgamberi alaihi sellem o zot populli jan spikushton rancik ti kurani spikushton kti rancik ti kurani a thu vall mësjena dhe natë të ankumt kërë pengamerit a leji salatu vë selam nëse nuk e lezojnë a kuranën në allahu gjellewala, hinan këtë doa hinan këtë doa ja rabbi të këtë u kaumi hadhe lë kuranë me hgjura s'pi kushtojnë rënsi, s'pi mojnë në konsiderat librin tanë andaj këshilë për shdo besintar le talezoje librin allahu gjellewala në gjuhën të cilën e kuptanë Në leti bojnë muabejtet rëzë në gjarjeve të kur anit Allahu të barë këvë të ala. Diskutoni në gjarit Allahu të barë këvë të ala. Sepse në to ka mësime, jonë muabejtet e kota. Muabejtet e kota, përvec se mundet me të asiguru gjenemin, kur gjatë jetër nuk sigurojnë. Përvec se të asigurojnë në zjarin Allahu të barë këvë të ala, asë gjatë jetër nuk sigurojnë. Andoj Allahu gjellu ala, s'ka laun popull, pa i qu pej nga merë. N e cila jetë pabesimtar. Për nga mërtë vinë me njërës të më shirëshim. Nuk ju lipi njërësve të hola. Nuk ju lipi njërësve me undreqa të re dunjojen. Ja, pa Allah u të barek e vëtë ala i banë fillimisht ata mësmedash dunjojen. Fillimisht ja u të regonë Allah se kjo dunjojës vlenë. Po shkënju të regonë një njërësve se edhe atale të amsojnë se dunjoja nuk vlenë. Ka thonë Allah u të barek e vëtë ala për realitetin e dunjojës, wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun vërtet shtëpia e ahiretit është shtëpia e jetës së vërtetë sikur njerëzit ta dinin shtëpia e vërtetë jeta e vërtetë hayawan jeta në akhirat të të Allahu gjellewala është ijeta e vërtet lëukanu ja alemun Andaj Pengamedi sallallahu ari sallam shikoni në mënyrën më të bukur me fjallën më të shkëllqime e ka spigu realitetin e kësaj dunjoje e ka kap një dit Abdullah ibnëi Omerin për kërahi dhe i ka thonë ja ibnëi Omer o birio Omerit kun fit dunja ke enne ke garib bahu në dunja si kur me qenë gurbet qarë gurbet qarëi Dë njëherë kërë shkon gurbet, me kalimin e viteve, haron vetën se në gurbeqarë, kujton se veni vetë është. Haron, me kalimin e kohë, sa po, ata të të të janë konë gurbet e dim. Haron, nëse i ban 3-4 vite, me nëse veni vetëa, po haron se nuk ka veni vetaj. E dunjaja, në krasim me akiretin, këto është gurbeti. Po njerëzit me kalimin e kohë, subhanallah, haron se këto a veni gurbetit, jo veni i vendosjes. Pasaj, po, penj Ja ja, bjeni fjalë tjetër thotë, jo mos e bani sikur më xhat. O abilis sabil, po bani sikur kalimtari rrugës. Kalimtari rrugës është alo më i shpejt. Kalimtar i rrugës. Shikoni pejgamberin se ai ka kuptuar dënjën. Shikoni pejgamberin Ali sallallahu alejhi wasallam se ai ka kuptuar dënjën. Po ka dashë edhe neve më nëmësuket këtë këtë cent, këtë këtë marginaltar të çmuar. Andaj daveti dhe qëllimi i davetit është me vetëdisu njerëzit se jetë e vërtet është Allahu Gjellewala dhe nuk bëhët këtu për këtu është ka thënë Allahu Gjellewala mërë hisën ta në prej dunjajës wëbë të gëjfi me ataka Allahu dara lë akhira jetëto me hisën sa të ka të këtu Allahu Gjellewala në dunjaj ama kretë sinimin bane akiretin akiretin bane sinim tonin premësime me të kësa njërje është se djetarë kanë thënë të thyrësat Ata se të bëjnë da vetë rukë të la u gjellohala. Ata se të ja umësojnë besimin njërzve. Duhet me qenë me cilësit e pengamerve. E cilët kanë qenë cilësit e pengamerve? Cilësia me lartë e pengamerve ka qenë modestia. Këllë lartësi s'kanë bëhë pengamertë. E kanë postë theme egon. Unën, e kanë postë theme. Ska postë ata une. Ata janë konë njërzë të mëshirëshëm. Anda pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Allahu jazzallahu alaihi katilceu me të cilën më të mira nga kaptinën e nono wa innaka la ala khuluqin azim ti hoy dërguar je në virtute të larta në tërbije të lartë s'ka mundsi dikush me çënë të tërbijën dhe edukatën e tone alaihi salatu wassalam anda Allahu jazzallahu alaihi e ka zgjedh pejgamber e argument se pejgambert janë të mëshirshëm ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma min nebijin illa kane jarr al ghanemi i thon, ka në thonë ka thonë pengamere a.s. s'ka pas pengamere vetëm se ka qenë qoban i ka rujt delet njërëzit kujtojnë që me rujt delet është në nëshmim por për pengamert ka qenë vler kjo i ka po të rbije ruajtja e deleve e i ka thonë saabot ja Rasul Allah dhe ti ki rujt delet ta Se se kanë ditë ketë jetën e pengamesran, para se më qenë pengamer, ka thonë edhe une i këmrujtë delet. Pra, s'ka pas pengamer që s'ka rujtë dele, e kjo ruetja deleve, kujdesri për deleve, qëka ju ka bo? E ka bo me këshirë të poshtë, se dele të përmi rujtë dush me këshirë të poshtë. Dhe zakonisht që banat janë njërës të butë, sepse t'avijatin dele të kanë të buta. Kështu Allah u gjellovare i ka edukue. Prej modesti se pengamervë është se ka njët me njërzit me gjlise sa qi ka ardi kusht e pengamervë ale i selatëve selatëve dhe se ka njëftë ka thonë, memë Muhammedun minkum qënë jam Muhammedi prej uve? Se ka njëftë jashtë, se li ashtë. Se s'ka pasë naj dalu me diqka. Se është dalu diqka, po arkon njëri i thjeshtë. Prej modesti se pengamervë ka qenë se ka hip në gomarë. Ka hip në gomarë me shokët e tina sa çaj edhe katonart edhe fshatar, ju vjen sot turp me hip në gomar dhe me rujt bagtit dhe me u shërbime bagatit Allahu te bareke وتعالى. Mi pa po pejgamberi kënë sinjers modest. Andaj besimtari prej ngjarjeve të pejgamberit duhet, duhet, lart, duhet dhe dhe mshurien, ndaj, të nxjerr modestin, duhet të nxjerr edukatën e lartë, duhet të nxjerr mshirën dhe mëshurinë ndaj njerëzve të cilët i thret në rrugt Allahu te bareke وتعالى. Pra imsimi të, të kësaj ngjarje është se Thirja e pas të rrugë të Allahu Gjellewala Shkaktën sprova Sigur që i shka, ka shkaktue Sprova këtëre pengamerve Qëfar sprove u futën në burg Pas burgit u vendosë mu vra Mirë po këta dë njerëz nuk në ndryshun Nuk në ndryshun Madje Jusufin a.s. Pengamerve Allahu Gjellewala Kure thiri Zulejha Ajo gruaja e mbretit të asajkohet e gjiptit dhe janë byllit dirë për me bazina sepse Jusufit i është donë gjisa e bukurive të njerëzve dhe së pati mundësi me frenu vetën dhe Jusufit a lehi salatu vës salam Jusufit ju kërsnue se nëse nuk banë amorritet me muë të fust në burg sepse a kishë burin mbret me një urdhër u futke në burg e shka tha Jusufit rabbi sidhnu e habbu i leja mimma jede uneni i lej In ta, oh allah, borg, pramu, mara, ta, ta, wa in lam tusrif anni kaidahun asbu ilayhin fa o oh allah ti me nfut na burg oshma dashur per mua se sa une merran se ta aska po mathirin kta pasai tha wa in lam tusrif anni kaidahun asbu ilayhin pasai tha o allah nese ti sumnimon une mu ballafaçu me kët fitne une muj mera une muj mera asbu ilayhin kamun simar rashid Sepse njeriu në në ke në nuk e marr mbrojtja e, nuk e merë Allahut e varë ketë Allah dështon. Dështon. Pejgamberi Allahut ka thonë, O Allah, unëm ti mua, se vet, unë vetë s'kam mundsi m'ruajt. Inna ma ana basharun mithlukum. Allahu Jellal wal Akram ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, unë jam njerësiu. Njerësiu ha pi dhe martona. Ha pi dhe martona dhe nuk jam murg, sepse mur, murg murxizmi mbyllja në Vende për adhurim të Allahu të barë, kjovëtara, nuk është sunet i pengamërve. Sepësa Allahu gjellëvarë me pasdoshme nga kryu me loqe, s'ka pas pengesa. Allahu gjellëvarë nuk e pengon kur gjo, nga kishë kryu me loqe. Po Allahu të barë, kjovëtara, e ka doshë këtë kryimë qëka e kena. Me hang, me pi dhe me bom ardhonje. Mirë po dëndë me u disciplinu me disciplinë e shëriatit. Me u disciplinu me parimet e shëriatit. Me mundësit e tona. La ju kellifullahu nefsen illa usahe Allah së ngarkon shpirtin për tej mundësive Andaj, prej Pasojave të thiris rukët Allah u gjellewara është se Thiria pasër rukët Allah u gjellewara Shka këton probleme Prej Mësimeve të kësa njari është se Besimtari duhet mi aboni cilësit të pandare vetë vetës Që ta thoje hakun me qka do që i kushton Habibën në gjari, plak, i varfor I ka besu Allah u te bare kjo e talë Ka skumi uni mu pejgamberve. Qale ya ja, qaumet tabi ul mursalin. Ni fi ole ka than Allah e kashtin xhennet. Me ni fjal. O ma fjal e rana kon se i ka kushtuar me jetë. O popullën po pasoni pejgambert. E ka than hakun pa marr parashish çka i ka kushtuar. Andaj besimtarit do të më bëj cilësi ta veten. Mos më fol batilin edhe të kotën disa dunjaje, vallaje, për mi ruj desa levardit të kësaj donjaje, sepse kjo donja vallahi është shumë e shkurt. Njerzit donjerë për batel shkaktohen dhe pasojnë problemet të mdoja, e ku besimtari për hirtë Allahut të bare kjo tala, i cilja ka garantu e shpërblimin, ja ka garantu e shpërblimin, wa'du Allah, la'u khlifullahu l'mi'ad, Allahut gjelluar të të nësurës zumer, premtimi Allahut për besimtartë, Allahut nuk e thëmë premtimin, valoj ka për e njerëzë që se thëmë premtimin, për nga mërë se kanë premtimin. thëmë premtimin, a thu valë Allahut e thëmë premtimina, kurë se si, mirpovesëntorët me pos bindje në Allahun te bareke u teala. Dhe më thonë të vërtetën. Më thonë të vërtetën sepse Allahu xhallawala erun. A leis Allahu bikafn 'abde? Asim iafton Allahu robit të tina, i mjafton. Vetëm duhet të mbështet në Allahun te bareke u teala dhe mësimi i fundit me ta më përfundoi na është se jo besimtari dhe mos besimi, dhe zullumi dhe rebelimi ndaj Allahu xhallawala s'ka mundësit me ikë Allahu të barë këvëtare. Ra. Inë rabbe ke le bil mërsadë. Inë rabbe ke le bil mërsadë. Allahu gjellëvanë në surë e fegjërë thëtë. Allahu, zotë i jëtë është në pritje. Qëfar është në pritje? është i pritë zullumë qarët. është i pritë jove simtarët. Me urëci në tina dhe djenë tina. Andaj ki popull, i cili ardhëroj njeri posë Allahu gjellëvala. Sistem pas Allah u gjellëvala I vrajshim pengamertë Allah u të barëk e ota A mujtën mi hikë Allah u të barëk e ota A mujtën mi hikë Allah u të barëk e ota Ja Së patën mundësi mi hikë Allah u të barëk e ota Andoj prej mësimeve Që ka mujna menzirë për eksaj Se ajë cili ka bëhë zulum Nuk mundët mi ju dolë për me ik për pushtitet Allahu xhallavala inna llaha muhitun bil kafirin o ai ka rrethuar kafirat dhe mosbesimtarin i rëthan Allahu te bareke ve te ala andaj duhet me pas njeriu kujdes prej mosbesimit dhe me mësua çka është mosbesim që ndoshta rrshet në mosbesim ai nuk e di ndoshta rrshet donisën se Allahu xhallavala e ka kërcënuar sen me zjarr ai nuk e di dhe këtë kjo pasojë e ignorancës dhe këtë kjo pasojë e padijes sepse s'është so mirë me më mësimet e Allahut te barakaute ala, sa shmirmë mësimet e pejgamberit sallallahu aleihi wasallam. A ndajë da këshillosh edhe, këshil edhe një herë që Allahu xhallahu ala mase ka zbrit kët Kur'an dhe e ka bëu uzim, na duhet me lexu pak më shumëti. Ai fash i cili sa kupton në gjuhën arabe, ai cili se kupton çish ka zbrit, le tha lexoje në gjuhën do të cilën e kupton. Se vallahi kam xejt për mësimeve, çka kam një libër të koka. Kam një libër të koka për mësimeve të mëloa. Vallahi Nëse lezën njëri ju libri në Allahu të varë kjo të ala, kam ju në zgjeru horizonti. Vallaj nëse lezën libri në Allahu të varë kjo të ala, kam ju nëndryqunë mendja. Ndryshë kam i pasë e ndët. Ndryshë kam i po këtë univers të Allahu të varë kjo të ala. Kam i pasë se si funksionën univers të Allahu të gjellohanë në një ligjë të premë. Kam ju nështru ligjeve të Allahu të varë kjo të ala. Kam e kapë më shirë Allahu të varë kjo të ala. فاذا قري القران فاستمعوا له لعلكم ترحمون قد لذات قران دجان وممد لعلكم ترحمون دوستا يكنوا مشيره فرا دجيم القران ككا رزلتا تينا مشيره الله تبارك وتعالى بيوكيو مشير تشيجن با كبتو يو دوت ما كبتو دوت ما كبتو دوت ما كبتو ليبن الله تبارك وتعالى سبب الله جل وعلا افلا يتدبرون القران انوك ايميديتو نيرزيت قرانين الله جل وعلا ا سايميديتو سكون سي متملويا Komse jimetom loja, vetëm duhet të mund dal me lexu dhe me kuptue dhe me nxerr përfundime të mira dhe me i zbatu ato në jetën tonë të përditshme. Lusim Allahun xhallahu ala. ala që të kthejë muslimanën në leximin e librit të Allahut te bareke o taala. Lusim Allahun te bareke o taala që të kthejë vullnetin e madh të muslimanat ta lexojnë librin Allahut te bareke o taala. Lusim Allahun te bareke o taala që rinin e muslimanëve të ja shtojë ambicion dhe energjinë për me lexuar librin Allahu te bareke ve teala Kur'anin Allahu jallahu ala duke medituar dhe duke studiuar dhe duke e holumtu ne msimet e Allahu te bareke ve teala lusi Allahu jallahu ala te jamonsoje muslimanve mua ondricuam me kët libr te Allahu te bareke ve teala lusi Allahu jallahu ala se ne kët muaj te bekur Allahu jallahu ala musnak thye rab lutjet tona dhe veprat tona dhe namazin ton dhe axherimin ton lusi Allahu te bareke ve teala se te na mosheroj me moshirin e tina sallallahu ala nabine muhammedin ve ala alihi ve xhabihi ajmain